Kapittel 8 På den tiden gikk Salomo i gang med å kalle sammen Israels eldste, alle overhodene for stammene, høvdingene for fedrene av Israels sønner, til Kong Salomo i Jerusalem for å føre Jehovas paktsark opp fra Davidsbyen, det vil si Sion. Dermed samlet alle Israels menn sig hos Kong Salomo i månemånden Etanim under høytiden, det vil si den måneden. Så kom alle Israels måneden og prestene begynte å bære arken. Og de førte opp Jehovas ark og møteteltet, og alle de hellige rettskapene som var i teltet. Prestene og levittene førte nå dette opp. Og Kong Salomo, og med ham hele Israels forsamling, de som møtte frem etter avtale med ham, var foran arken, mens de offret saver og kveg i en slik mengde at ikke kunne telles eller regnes. Så førte prestene Jehovas paktsark inn på dens plass, in i husets innerste rum det aller helligste, under kirubenes vinger. For kirubbene brettet sine vinger ut over det stedet hvor arken var, slik at kirubbene holdt arken og den stenger skjermet ovenfra. Men stengene var lange, så spissene på stengene kunne ses fra det hellige foran det innerste rommet, men det kunne ikke ses utenfor. Og der er de den dag i dag. Det var ikke noe i arken utenom de to steintavlene som Moses hadde lagt der i Horeb, den gang Jehova hadde sluttet pakt med Israels sønner da de dro ut av Guds land. Og det skjedde da prestene kom ut fra det hellige sted at skyen fylte Jehovas hus. Og prestene var ikke i stand til å stå og utføre sin tjeneste på grunn av skyen, for Jehovas herlighet fylte Jehovas hus. Da sa Salomo, Jehova selv har sagt at han skulle bo i det tykke mørket. Det har lykkes meg bygge dig et hus, en opphøyd bolig, ett grunnfeste sted hvor du kan bo til uavgrenset tid. Så ventet kongen sitt ansikt og begynte å velsigne hele Israels menighet, mens hele Israels menighet sto. Og han sa videre. Velsignet deg Jehova, Israels Gud, som i sin egen munn talte med min far David, og med sin egen hånd har oppfylt det og sagt. Fra den dag jeg førte mitt folk i Israel ut av Egypt, har jeg ikke utvalgt en by blant alle Israels stammer hvor det skulle bygges et hus for at mitt navn kunne være der. Men jeg skal utvelge David til å bli satt over mitt folk i Israel. Og det kom til å ligge min far David på hjertet og bygge et hus for Jehovas Israels Guds navn. Men Jehova sa til min far David, fordi det har vist seg å ligge deg på hjertet og bygge et hus for mitt navn, har du gjort vel ettersom det har vist sig å ligge dig på hjertet. Likevel er det ikke du som skal bygge huset, men din sønn som utgår fra dine länder, han skal bygge huset for mitt navn.» Og Jehova begynte å oppfylle det ord som han hade talt, at jeg skulle stå fram i min far Davids sted og sitte på Israels trone, slik som Jehova hade talt, og at jeg skulle bygge huset for Jehovas Israels Guds navn, og at jeg der skulle sørge for en hvor Jehovas pakt arken den som han sluttet med våre forfedre, da han førte dem ut av Guds land. Så stilte Salomo sig foran Jehovas alter, mitt for hele Israels menighet, og han brette nå sine hender ut mot himmelene. Og han sa videre, Jehova, Israels Gud, det er ingen Gud som du, oppi himmelene eller nede på jorden. Du som holder fast ved pakten og den kjærlige godhet mot dine tjenere, som vandrer framfor dig av hele sitt hjerte. Du som overfor din tjener David, min far, har holdt det du lovte ham, slik at du gav løfte med din egen mun og har oppfylt med din egen hånd, som på denne dag. Och nå, Jehova, Israels Gud, hold overfor din tjener David, min far, det du lovte ham med det du sa. Ingen av dine menn skal bli avskåret fra plassen framfor mig, fra å sitte på Israels trone, hvis bare dine sønner gir akt på sin vei ved å vandre framfor mig slik som du har vandret framfor mig. «Og nå, Israels Gud, la det løfte som du har gitt din tjener David, min far, vise seg å være pålitelig. Det ber jeg om.» «Men kommer Gud virkelig til å bo på jorden? Se, himlene ja, himmelenes himmel kan ikke romme deg. Hvor mye mindre da dette hus som jeg har bygd?» «Men måtte du vende deg til din tjeners bønn og til hans anmodning om velvilje, Jehova min Gud?» for å lytte til det inntrengende rop og til den bønn som din tjener ber framfor deg i dag, så dine øyne kan vise seg å være åpne og rettet mot dette hus, natt og dag, mot det sted som du har sagt dette om. Mitt navn skal vise seg å være der, for å lytte til den bønn som din tjener ber vent mot dette sted. Og måtte du lytte til den anmodning om velvilje som din tjener og ditt folk Israel frambærer, vent mot dette sted, og måtte du selv høre det, på det sted hvor du bor, i himlene, ja, måtte du høre og tilgi. Når en mann synde mot sin neste, og han likefram legger en forbannelse på ham for å stille ham under forbannelsen, og han virkelig kommer under forbannelsen framfor ditt alter i dette hus, måtte du da høre det fra himlene og måtte du gripe inn og dømme dine tjenere ved å erklære den onde ond, i det du lar hans vei komme over hans eget hode, og ved å erklære den rettferdige rettferdig, i det du gir ham etter hans rettferdighet. Når ditt folk Israel lider nedelag foran fienden, fordi de har fortsatt å synde mot dig og de vender tilbake til deg og priser ditt navn, og ber og anmoder om velvilje, vent mot dig i dette hus, måtte du da høre det fra himmelene, og tilgi ditt folk Israels synd, og føre dem tilbake til den jord som du gav deres forfedre.» Når himlen er lukket, så det ikke kommer regn, fordi de har fortsatt å synde mot dig og de ber vent mot dette sted og priser ditt navn og vender om fra sin synd, fordi du har fortsatt å gjemsøke dem, måtte du da høre det fra himlenne og tilgi dine tjeneres, ja, ditt folk, Israels synd, ettersom du lærer dem den gode veien som de bør vandre på, og måtte du gi regn over ditt land som du har gitt ditt folk til arvelodd. Dersom det kommer hungersnød i landet, dersom det kommer pest, dersom det kommer avsving av grøde, meldugg, gresshopper, kakelakker, dersom deres fiende beleirer dem i deres porters en enn hvilken som helst plage, enn hvilken som helst sykdom, uansett hvilken bønn, uansett hvilken anmodning om velvilje, det da måtte komme fra et hvilken som helst menneske, eller fra hele ditt folk i Israel, fordi enhver av dem kjenner sitt eget hjertes plage, og de brer ut sine hender mot dette hus. Måtte du da høre det fra himmelene, ditt grunnfestede bosted, og tilgi og gripe inn og gi en vær etter alle hans veier, fordi du kjenner hans hjerte. For du alene kjenner jo alle menneskesønnenes hjerte, for at de kan frykte deg alle de dager de lever på jordens overflate, på den jord som du ga våre forfedre. Også den fremmede, som ikke er noen del av ditt folke Israel, og som kommer fra et land langt borte for ditt nanns skyld, for de ska høre om ditt store navn, om din sterke hånd om din utrakte arm. Når han kommer og ber vent mot dette hus, måtte du da høre det fra himmelene, ditt grunnfestede bosted, og gjøre allt det den fremmede roper til dig om, För att alle jordens folk kan lære ditt navn å kjenne, så de kan frykte dig liksom ditt folk i Israel gjør, og kan vite at ditt navn er blitt nevnt over dette huset som jeg har byggt. Dersom ditt folk drar ut i krig mot sin fiende på den vei du sender dem, og de ber til Jehova i retning av den by som du har utvalt og det hus som jeg har bygd for ditt navn, måte du da fra himmelene høre deres bønn og deres anmodning om velvilje, og ta dig av deres rätt. Dersom de synder mot dig, for det finnes ikke noe menneske som ikke synder, og du blir forbittret på dem og overgir dem til fienden, og de som tar dem til fange, fører dem bort som fanger til fiendens land, Fjern til det nært, og de kommer til fornuft i det landet som de har blitt ført bort som fanger til. Og de vender om, og i landet til dem som har tatt dem til fange, anmoder deg om velvilje og sier, «Vi har syndet og feilet, vi har handlet ondt». Og de virkelig vender om til deg av ja, hele sitt hjerte og av hele sin sjel i landet til sine fiender som førte dem bort som fanger. Og de ber til deg i retning av sitt land, det som du ga deres forfedre, den by som du har utvalgt, O det hus som jeg har bygget for ditt namn. Måtte du da fra himlene ditt de bosted, høre deres bønn og deres anmodning om velvilje, og ta det av deres rätt og tilgi ditt folk som har syndet mot dig og alle deres overtredelser, som de har begått overtredelse med mot dig. Og måtte du la dem finne medlidenhet hos dem som har tatt dem til fange, og de skal ha medlidenhet med dem. For de er ditt folk og din arv, som du førte ut av Egypt, ut av jernåndens indre, i det dine øyne viser seg å være åpne for dine teneres anmodning om velvilje, og for ditt folk Israels anmodning om velvilje, så du hører på dem i alt det de roper til dig om. For du, du har skilt dem ut fra alle jordens folk som din arv, slik som du talte ved din tene Moses, da du førte våre forfedre ut av Egypt, suverene Herre Jehova. Og det skjedde, så snart Salomo var ferdig med å frambære for Jehova hele denne bønn og anmodning om velvilje, at han reiste sig opp framfor Jehovas alter, etter å ha ligget på sine knær med hendene brett ut mot himmelene. Og han begynte å stå og velsigne hele Israels menighet med høy røst det han sa. Velsignet hver Jehova, som har gitt sitt folk Israel et hvilested i samsvar med alt det han har lovt. Ikke ett ord har slått feil av hele hans gode løfte, som han ga ved sin tjene Moses. Måtte Jehova vår Gud vise seg og være med oss, liksom han viste seg å være med våre forfedre? Måtte han hverken forlate oss eller svikte oss, men bøye vårt hjerte til seg, så vi vandrer på alle hans veier, og retter oss etter hans bud og hans forordninger og hans rettslige avgjørelser, som han ga våre forfedre befaling om. Og måtte disse mine ord, som jeg har anmodet om velvilje med framfor Jehova, Vise seg å när Jehova vår Gud dag og natt, så han tar seg av sin tjenestrett og sitt folk i Israels rätt, slik det kreves dag for dag. För at alle folk på jorden kan kjenne at Jehova er den sanne Gud, det er ingen annen. Og deres hjerte må vise seg å være helt med Jehova vår Gud ved att dere vandrer etter hans forødninger og holder hans bud som på denne dag. Og kongen og hele Israel med ham frambar et storslagent slaktoffer for Jehovas ansikt. Og Salomo gikk i gang med å frambære fellesskapsoffrene som han skulle offre til Jehova, 22 000 stykker kveg og 120 000 sauer, for at kongen og alle Israels sønner kunne innvie Jehovas hus. Den dagen måtte kongen helge den midterste delen av forgården som er foran Jehovas hus, for der skulle han frambære brennoffere og kornoffere og fettstykkene av fellesskapsoffrene. Kobberaltere, som står fremfor Jehova, var nemlig for lite til å romme brennoffere og kornoffere og fettstykkene av fellesskapsoffrene. Og på det tidspunktet begynte Salomo å holde høytiden, og hele Israel med ham, en stor menighet fra inngangen til Hamat like til Egypt-Elvedalen, fremfor Jehova vår Gud i syv dager og ytterligere syv dager, 14 dager. Den åttende dagen sendte han folket bort, og de begynte å velsigne kongen og å dra til sine hjem, mens de gledet seg og følte seg vel til mote hjerte over alt det gode som Jehova hadde gjort mot sin tjener David og mot sitt folk i Israel.